Але циганка все має чи не більший вплив на неї від своєї матері. Тому нехай Мавра іде з Богом в ліс над яр, як бажає, заживає там, як хоче, а мало помало відкине і дитина від неї, звернеться, пригорнеться всієї душею до одної своєї матері, як і повинно бути, чого вона в душі вже давно вижидає. Тому, може, стане Тетянка і послушніша без Маври, а то, розпевши на неї до краю, не все піддається бажанням і наказам поваженої матері. Тетяна хоче щось мати, а коли Івоніха не на все дозволяє, вона летить, розжалівшися до Маври і ридає, захлипуючись гіркими сльозами. Тоді Мавра утирає замість усього білесеньке заплакане личко. Як уже не раз, то бодай пізніше, вдоволить тайком дитину. Та усім і всюди. Поки що Тетяна великих бажань не мала, але і ті не все було добре сповняти. Мавра і сповідниця, і дорадниця дитини. І коли б не Іваниха зі своїм поважним тверезим розумом, Мавра – Перевернула би дитину зовсім на свій бік. Але Іваниха, хоч як пропадала за своєю однісінькою дитиною, хоч як обтяжена праці свого господарства, для Тетяни Імари мала все свої очі, свій час і гляділа проникливим зором на відносини між няною і дитиною. Чи на добре може вийти таке колись дівчині? Як звикне усім знати лиш одну свою волю, певно, що ні. Отак роздумувала Іваниха Дубиха, а врешті й обізвалася. Не моя сила мав ро тебе при собі держати, як у тебе думки ось куди линуть. Іди з Богом на чебаницю в колибу та і заживай там по душі. Сходи в долину до мене по харч. Поможи дещо в господарстві, а там і вертай, але знай, додала вона строго і поважно, дитину до тебе на гору саму не пущу, вона в мене одна, вона в мене все, схочеш побачити, зійди поглянь, а саму не пущу. Боїтеся, що я вкраду її вам, спитала гірко Мавра. Її очі засіяли таким смутком образи, не бійтеся. І в мене вона все, і всім на світі всі, Я її вам не вкраду. Ти її любиш, Мавро, але й я її люблю. Дитина між нами заєдно хитається. Ти її занадто розпестила. Що я забороняю, то ти дозволяєш. То недобре. І знаєш, за того був би не раз між нами гнів були сльози. Вона, хоча ще дитина, а вже іншої волі не знає, як своєї. Всему треба кінець поставити. Під моїми очима воно ще сяк так уходило, але застрягши раз в тебе на горі, скільки мені з неї остане? Стільки хіба що буде називатися моєю донькою?» Мавра не відповіла зараз. Лише обтерла мовчки долонею очі і сплюнула. Ви бо хочете, щоб у неї був уже такий розум, як у вас, обізвалася, «Побожний та строгий, що борони, Господи, а я й ще що: метелик пташка та й стільки найграється, найрадується, найсміється, співає, нехай добро зазнає, поки може. І в мами в сонці купається. Я знаю, що вона ще дитина, – відмовляла Іваниха Дубиха з попередньою повагою. Але часом уже перестати неї бути. Досі була вона та я, мавро, – додала. Ти годували її казками, співами, забавками та всякою всячиною набивала голову. Будсім то вона чисто боярська дитина. А тепер нехай до праці береться. Вона ліпше чами твої пісні казки, як молитви, що її вчу ще ввечері і ще ранку.